Ніяких, а доріг, взагалі, їдь лише другорядними маленькими вуличками. На великих дорогах камери руху ти не можеш потрапити на камери. Тільки малими дорогами. Раві, ти зрозумів? Її голос став терміновим, шок уже залишився у тій кімнаті з тілом, вона почула клацання його тачпада на фоні. Так, сказав він, я вже дивлюсь. Так, ось так, вниз повати ветлани у лазле пробурмотів собі піднісе. «Житловими вулицями, потім праворуч на туб дорогу...» Так, повторив їй. «Так, я знайду, зараз все запишу. Тільки по малих дорогах телефон залишаю вдома». Я зрозумів. «Добре», – видихнула вона. І навіть це змусило її відчути себе слабкою, ще глибше зануритися в гравій. «Ти в порядку?» Знову взяв керування він, бо саме так діють команди. «Тобі щось загрожує?» «Ні», – тихо відповіла вона. Більше ні, вже ні, чи зрозумів він, чи чув це у її голосі, хрипкому і здертому, назавжди відміченому останніми трьома годинами. «Добре, тримайся, я вже їду, піп, буду за двадцять хвилин. Ні, зачекай, не гони, не можна». Але він уже поклав слухавку, тричі гучно пропікло у вусі. Він зник, але вже був у дорозі. «Я тебе люблю», – сказала вона в порожній телефон – бо не хотіла, щоб колись це стало востаннє. Знову хрускіт гравію. Крок за кроком за кроком. Ходила туди-сюди, рахувала кроки, рахувала секунди, рахувала хвилини. І хоча казала собі не дивитися, очі все одно знаходили тіло, переконуючи її, що він рухнувся. Але він не рухався, він був мертвий. Вона ходила туди-сюди, в голові вже починав народжуватися план. Тепер, коли шок минув, але чогось не вистачало. Не вистачало Раві. Вона потребувала його, команди, їхньої взаємодії, яка завжди показувала їй правильний шлях, золоту середину між нею і ним. Фари розрізали темніюче небо. Машина заїхала на під'їзну доріжку перед воротами грін-сцен, що були навстіж. Піп підняла руку, щоб захистити очі від світла, а потім помахала Раві зупинитися. Машина зупинилася перед воротами, і фари згасли. Відчинилися двері, і з машини вийшла постать, схожа на раві. Він навіть не зачинив двері, побіг до неї, розкидаючи гравії. Піп зупинилася і роздивилася його, ніби бачила вперше. Щось стиснулося в животі, а в грудях. Навпаки, розслабилося, відпустило, розкрилося. Він обіцяв, що вона ще побачить його, і ось він усе ближче і ближче. Піп знову підняла руку, щоб не підпустити його надто близько. «Ти залишив телефон вдома», – запитала вона голос тремтів. «Так», – відповів Раві, – очі широко розплющені від страху, ще ширше, коли він глянув їй на спину. «Ти поранена», – сказав, підходячи ближче. «Що трапилось?» – Піп відступила. «Не чіпай мене», – сказала вона. «Це, я в порядку, це не моя кров, не вся, це…» Вона забула, що хотіла сказати. Раві зібрався, підняв руки, щоб заспокоїти її теж. «Піп, подивись на мене!» – сказав він спокійно, хоча вона бачила, він зовсім неспокійний. «Розкажи, що сталося, що ти тут робиш?» Піп озирнулася назад на ноги Джейсона, що стирчали з дверей. Раві, мабуть, прослідкував за її поглядом. «Чорт, хто це? Він живий, він мертвий!» – сказала Піп, повертаючись до нього. «Це Джейсон Белл, це був Джейсон Белл, він був вбивцею ДТ». Раві на мить кліпнув, намагаючись осмислити її слова. «Він? Що? Як він?» Раві похитав головою. «Звідки ти знаєш?» Піп не знала, з якого питання почати. «Звідки я знаю, що він вбивця ДТ?» «Бо він викрав мене». «Викрав на крослан, зв'язав у багажнику, привіз сюди». Обмотав обличчя скотчем, прив'язав до полиці. Все, як і з іншими, вони тут і загинули, і він збирався вбити мене. Тепер, коли вона говорила це вголос, усе здавалося не її історією, ніби це сталося з кимось іншим. Він збирався вбити мене, Раві. Її голос зірвався на зношеному горлі. Я думала, що я мертва, і, і що вже ніколи не побачу тебе, нікого. І думала, як ти дізнаєшся, що мене немає, і гей, гей, гей. Швидко перебив він, ступивши обережно вперед. «Ти жива, Піп, я тут, добре, я тут». Він глянув ще раз на тіло Джейсона, погляд затримався надто довго. «Чорт», – прошепів він, – «чорт, чорте, чорт, не можна було тобі одній ходити, я не мав дозволяти тобі бути самій». «Чорте», – повторив, ударяючи долоною по чолу, – «ти в порядку, він тебе скривдив?» «Ні, я, я в порядку, знову те саме коротке слово, що приховує багато темного». «Лише від скотчу, я в порядку, а яка?» Почав Раві, його погляд знову повернувся до мертвого за дванадцять футів. Він залишив мене зв'язаною, Піп шморгнула носом. Я не знаю, куди він пішов і наскільки, але мені вдалося перекинути полиці, звільнитися і зняти скотч. Там було вікно, я його вибила, і «добре, добре», перебив він. «Добре, Піп, усе буде добре. Чорте, знову сказав більше собі, ніж її». «Щоб ти не зробила, це був самозахист, розумієш? Самозахист. Він збирався вбити тебе, тому ти мусила його вбити. Так і є, самозахисте, і це нормально, Піп. Нам просто потрібно подзвонити в поліцію, добре? Розповісти їм, що сталося, що він зробив з тобою, і що це був самозахист. Піп похитала головою. «Ні, Раві насупив брови».